لاتي د مجلسي به نبی رسول الله صلوات و سلام قط نبوت پیروی دي د نبوت نه لب مخکی کم د نبوت آثار کښیونو دغه متعلق با یوسو اهم عنوانات باندې خبر وکم د نبوت مخکی د نبی رسول الله و سلام او در نبوت نمخ که داغی اخلاع او کهردار او داغینا مخلوق تخیر رسیده ویو روایت مطابق در نبوت ملاویدونا وکا لمخ ده او در بالمطابق دریکا لمخ ده وی نبی کا داس یو رانا او نور پا نظر رات لشکروشن نور و رانا کس آواز و نو ال ابتدا دغه نور روانه د وجهنه د نبی عليه السلام په تیات کې تبدیل شو او سمریش عمر ورسره ورسره دې ده نو د دنیاوی امور نه ودتي خبرونه داسره ورو هټاوي ده خپل ځای ته د نبی عليه السلام کې خلوت ترپا یا زواج ترپا ته رجحان پیدا شو چې په داسې الک نه الهک ترک ځان لوي او دا حدیث د بخاری کې مرایي باب بدل وحي چې وحي آثار څنګه شوه شي او په داسې حال کې چې نو هغه دي چې راځي چې ثم حبب بالاله الخلاء نفکان یحو بغاره حراء نبی علیہ السلام قد خلوت نشینی خواش زانوال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاره خلوت او زانوال اختیار کړو غاره حراء ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غاره حراء دا په مکه کې جریلو ورداوي تقریبا د مکه نا حرم مسجدنا تقریبا زميرا فاصله کې او د مکه ش مریمه شریفه را ده غرده په دې غر کې دا غار ده د دې غار پرسابان دي او دا یو ګټي یو ډاډه سوال نه بل او بل ځای راځه په یو په اړه او زیات نه زیاتن اور کې او په کسمان د چودري شریف او کمال په چې دے غارِ حیرہ کی سڑکی نی نو لاندې ته حرام او کا بخ کاری اس کو بلڈنگونی دی وغیرہ فاوقی دا بلڈنگونی نو لاندې پہ کار بخ کاری دا نبی علیہ السلام با دغی غارِ حیرہ تشریف نو او لاندے پہ بیت اللہ بانی نظرم بیت اللہ تبین قتل دنگلتا بنبی علیہ السلام سکول کو نو دغی سے کی بنبی علیہ السلام سمجاہ دی اوی عزت داونه خبره کې نبی الله علیه و دا دا خلوت نشیلي څنګه مافه شو دا دې قانون مني فلچې دې انسان د الله سره محبت یا چی او عامل محبت دې شوه دې اسي به دخل کنه داسې ډډ کوي دا مطلب نه چی اسلام غو دې نه دې قائل چې سړي له ګوش نشینی اس کې خو بي ضرورت بلا ضرورت نا صفات داخل کو کې ميل ميلاب د فضول دا قانوني کی محبت د الله کامل لو ورای انسان لګی نو ګټل غپ شپ توکل پوډ دې ضرورت مل ملا پو ضرورت خنداو دا شي نشړي تنوخي نړی مقام اسلامم نو خلوت نشي شي شي غارته ته غار, غار کې سمجهاری ریادت نو عبادت نو دا عبادت نړی اسلام په کوم طریقه کو نو شوکو یعقوب علیه السلام په دین باندې شرافت پټین کې کم پاتشه سره عبادت نو صورتونو بساله کو اغه نبی صلی الله علیه وسلم غزور د ایبراهيم السلام تین یا د موسی علیه السلام پدین کې سریازه عبادت نو غريقه او زه کوی چی نه داسره ډېر فکر عبادت د الله د کائنات نه تخصس دا غور فکر نبی علیه السلام په روه اتوارو یو غور فکر خپل عبادت ته دا غور فکر هم عبادت الله رب العزت قران کې د مؤمنانو اولل الباب فکر کی څوک مومن نه نو دا شي صفات دې کړي نو په کډه دې تفکرون فی خلق السماوات و الارض دا تفکر غور فکر د الله کائنات کډه مستقلی عبادت ایبل خو دې مخربنن سب غابلو شي کلم د بار وخت نو سوجکو فکر دې د فکر سره سره د الله د عظمت او د لوی او د برائت کای جوړي وي او الله سره محبت نو دا غور فکر خپل مستقلی او عبادت د نبی علی غار حقیقت وجه غور فکر لته یوو خواړه داوا چې یوو نبی له اسلام ته خلوت نشینی خو ښه شوی و زموږ داوا چې په مصروفه دنیا کې غور فکر وکړي نکي سره چې هر ولې سره غور فکر منصوب बंदी وغیرہ کوي تاسو په ځان لیکي تر طرف او درین داوا چې بیت اللهو به ترځه خپل ته بشیر مرکز ورشي او د توحید مرکز عوام خلک ورش کښمو شي چې د نبی اسلام په بار فکر کوي هغه اوسان او په نبی له اسلام باندې غور فکر د علماء د پمپل مطابق دا غور فکر د دیو چې نبی رسول الله علیه السلام د معیشته قتل او د حالات tega تل دخل په مختلف قسم شرکيات او کفريات او فرعاتو د الله دین بغاوت کی او ظلم زیاته کرام معاشره ډوبوا نبی رسول سر دا غور فکرو چې افر زده قوم اصلاح وسنه نبی الله علیه السلام سره ولې نشه نو تاسو سوچ فکر ته پاره دی کار ته لکه قران پاک یع الله رب عزوج فرمای کنا چې بابا چې کذالن فہرہ پیغمبر ته حیران پریشان منبل ویچ اخله بس کر اعلان کرا دي فہرہ منت توحید کو لارمتو خو نه اقرا بسم ربک الذی خلق نو غور فکر یا عبادت او یا غور فکر دې خلق لا پاره ی منصوب عملو منسوب بندي سوچ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې را کاته د دقیقات باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مختلف معمول داسې کلوای د ورزله دی د کوټه کوهاله حالوالو ورش او سن سبه بیا څو څو څوان متوان لري الټپاتی کیرو د پارځه کله بیا ذرامه مسل سره ولوند نو به کوته نه به صاحب به مت دا او کله میاشه پارلاله لکه یو حدیث د موسم شریک رالي چې جاور تو بهرا شحن یو میاشم ځتا اره کې پاتې شنه مسلمان شه یو میاشم لا نه ګورم مکہ منتغه مکہ کړه دومی له د نبی رسول و علیہ السلام او سات سال میشم کور کنه درا دیتہ د اللہ رحمحبت او د دین او د مخلوق خدا داوا دا او هم فکر او سوچ ویل کی دادر چې لکانه دوه مشور کړل دے شه کور ته توجهونه نکله او پاک شبن طرف ته د خدیجه پیغمبر هو انسانان نخل حق لیکنه بشوي بلکې چونکی خدیجه کبری رضی الله عنها دا آثار لدری او ریدیو چدا پیغمبر ریوج نه سیرت تاریخ کتابونه لری چې خدیجه کبابه ورته شکتہ سفری کې مارګړې مته پته تا ته الله سره د مقام درکې مهربانه چې دا غار نه هم سره تاونه بلکې باقیره بے ورلا تیارې د وګوره ستوانو تیاری وکړه د نړیری اسلام انسان نبی صلی الله علیه تقریبا د غارې حراء دری کال پور دری د غار ته او دغه تل تداخل و نشینی په هر دغه دیو د نبوت نن دری کال مخکې تاسو د تقریبا د غارې حراء داتګ راته غوښنه نشینی یال فکر او عبادتوب یې بیا نبی صلی الله وسلم بنبوث شوعات يعني وصفه وح. في النشوشه نهو هذا الله رضي الله عنه قانون لوحيس جديد مسلم شريف الترمذي شريف ابو داوود جلان هوي شنبيه الاستن فرمى كل مولود يولد على الفطره هر بچه با فطره د اسلام او توحيد باندې پیدا کید هر بچه شریذکی ده کافر بچه ده ودی ده اسلام ده ده مسلمان پیدا هو خو بیا فابوا او يهو داني يا يونساني يا يوما چې دامور امور یا ماحول د یا لویږي یی شي کې وي مچې تاسو رمشې او بل روایت د مسلمان شین کې راځي حريص کوشي چې قال الله تعالی انی خلقت عبادیه فنفق زختو بندگان ته توحید پیدا پدې هني پیراوي اورو شما هو یا امور پلا غلط تعلیم غلط تربيت او کفر او بدينه تابوږي ان دې بجنه یو ما شون پیدا شو او پتا شي چې خلاص څنګه یاداسې ځي خپل چې البته ماحول او بلچا ته تعلیم سرني نو فيه پردا شړې با شرف نه اگر چې تصيري تعليمه نه ني خراب خدا په شرف کې د ماحول اومه دي د کثرت مطابق د کثري مسلمان پیدا کیه مواحد پیدا کیږي یو جناده ماصلا نماوني فایم الله چې د الله وجود د الله توحید یو عقلي څه نو په یو ځنګل کې یو څرېدوي څه دغه احکام تفصیلات دا نه نږدې دی ورته کوم چې د توحید د الله وجود د یو فطريچه نه ده نه با قیامت د پوښتې دا لري نه دی پیغمبر یا تعالی وای تعالی والا عقل درکړې دین فطریته دا کړې درنه د دوا کائنات دی نه خبرې انداځله کولې ودان الله تعالی درکړې چا یو زاد سودا نظام لګیا دی چلے بارحال الله رب دې ته قانون دی اوسه بچ په حنیفیت او فطرت اسلام ته وی په لګی نبيان انبياء يا المسلا او بيار طولو انبياء وسردار شي نبي الله صلي و سلام هم किती तो दनभूत नमुख के तमाम सुमरा आगा امور करूण जरा द توحيد و متنفر واقعيت السلام चाटा مشکاء قائد خیالات مقبل کری دی ننه مشکانا عبادت و رسوم کی شامل شویل نو دا مخ کی نتی دی خبر اوا خوب یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یوں چھون واقعہ تشریح و دخل تھن دارن دے ایمان تفصیل رات لیکن ود چھلی تفصیلات رال بہرحال نبی علیہ الصلوۃ تا بیا نبوت علم لو نو دایائش نا 34 سال بعد علم لو اگر نبی علیہ السلام تو دنگورتا مقام دا د مخکنه ملوري خو په ټیوټه ده نو بوت باندې د نړۍ سره په اومه کې صرفه راشه زګه یو حدیث دی چې نبی عليه الصلاه والسلام دا رب عزت د نبوت څوار کړي له ابو هريره نه وی स्वागत اپوس کړي رسول الله ستاسو نبوت کله درکړي شه شه اني ستاسو نبوت په څر کله شه نبی عليه السلام فرمایلی چې کله د ادم عليه السلام روح او جسم تیاری ده نارو وخت ماته نه بوته ورغلی شي یعنی تقدیر کې آ وخت نه کلی شي لکه چې الله څنګه انسانيته او کائنات پیدا کول خو اني مسلمانين ولخل منسووب باندې کې دایال کی په پای کې دپیغمبر علي السلام مو موچې دیبا پیغمبر دی او پیغمبر دی باهره دغه نبی صلی الله و سلام او تارن د نبوت عمر لري نور څه دیوالې په د سالیو څخه له عمر کې د نبوی صلی الله علیه و سلم وقت وخت را نیږي نو د 10 اصحاب کار کوي دا آثار او علامات په خواني کتابونو کې خلکو کي خبره مشهوی وي د نبوی صلی الله علیه خاندان قریش او داسې سنخلي علامې او خبره اختيار کېږي مته سیله تعالی السلام مو خبره کړو یو هیوفو دغه خبره اطلاع د زړو کتابونو نن تاسو نه غوښتل په مکه دا څنګه او خبره چوروشه وي پیران اوپر د خبره خبره لکه سلیچین کرایي کنه چې نبی له اسلام و سلام د بیسټه مقا باندې پیریان مشران لورلل ورته موږ به آسمان ته خطو شي خجن را پسي شهابه صاحب کیه اسو جنايته خار شهدیه کې ته چل الله پات هر مخلوق <تصفيق> باندې یا د خیر را کړي یا د شر را کړي نو هغه جناتوا رشيوی د تته شي چه نبی علیه سلیت و اسلام در رسالت نبوت نخبر شوید. نو پیریانو پورید خبر اتره جاره. ترده پوئی چه اللہ رب العزت با نبی علیه سلیت و خصوصیت تو یاوکا موجزه وایا. چه کانو بوده پوری اللہ رب العزت در پیغمبر رسالت بانده گویا کل. دو حدیث راجی چه دنبی علیه سلیت و اسلام دنبوت آثار و نخبی نزده واقعی. راینا یو دا. انور کوم په پرسینډیری سو کومره مخربن راځي په خپل فالځه هو په دغه نيزه آراماتوونکو کې ماري چې کاونو ګټو هم تنویر اسلام بری سالک او دنوود غوایه وټه یو حدیث راځي نبی اسلام فرمای چې زه په مقام مکرمه کې ورځ روانم نو یو غټه ما ته وي السلام یا رسول الله لکه نبوت مله لوشه خو بس نيزه دی واخ نو یو غټه راته دا دا د نوودنه مخ کې خبره ده څرل دي کې روح نشته تاسو کوم نشته کوم د جن عام تاریخ د پسندانو چې کوم دا جنودا زندګي کوم تاریخ نه غتاری په نه صادېږي خو تاریخ یې د الله له قرآن په روښانه په هیڅ شي بخره کې د درو قرآن ذکر نه من الحجاره ته سر او بوتې بیږي دري خپل روان شي سره بیو اوث یا من حشيه الله نو بس العرب له دغکاري د نبي صلی الله علیه و سلم د ربوت په دې اور نبی علیہ السلام شریف کی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کوئی انی لا اعرف حجرا بمکہ زو بمکہ کے اا کان اوسم کے ما تو سم معلوم دے گڑا اور جگہ تو ملتے اا ما تو سم معلوم کان وسلم علیہ قبل ان اباس تے وقت اخیر ما بنی سلام علیکم پر خلخوش تے کنا پھر پتہج نبی علیہ السلام رو تیار یہ خبر دا جتوں رسول نبی زکا د څه وی شي دا بيмянه را باندې رالن حواس نکاه پرې کو دا بہت غنا دیوژن الله پیغمبر هر پیغمبر تنبووت والکل مخلاص اساس کار کوي نو دا پیغمبر روپوي چې ساهو حالک داوي پرې نبوته پوي سړی مضبوطي دي دیسه بالا دونه کې نه کړه څنګه چللې سفیرانو ساده دماغ خراب دا پیغمبر راتځي او څنګه چې پیغمبر باندې دا امت ایمان لازم دی نو دا هر پیغمبر اور قرآن میں کہے اعمال الرسول ماعون لله من رب والمؤمنون یہGamma par maun se liye ba din Gamma par iman mein pakal wahi ban dan dusra tarwayat aur maami ke nabi rasool sallallahu alaihi wasallam ghaire hira tha nokhan ko sallallahu alaihi wasallam نوtagaran awazuna nabiy ale salam sakhe da me yowta asar ni khidna nabuwat da milaveto tar de qareeb نور che sada she nur waqia tam zahir she diniz leka abdur raziyallahu ta'ala ho nabi ale salam yowaz apso ko ya rasulullah ta ta sing patawala je che nabiyen nabiy ale salam ta farmaye ye sada ma ki payoh wal ke rawano ni yowta malai karade farishta ni یا خواکه د د سفاظاتی او یولاندې زمكي ترپوشه او دا داریم انسانو په شکل راځي نو د زمكي والا فرشته سره یو اتلاوا كلا کلچو کیږي او مې په پرشتي تپوس کوې کیږي واره چې اهو هوه هغه ده نه یعنی پیغمبر ده چې پیغمبر او پیغمبرۍ ګوت نو هغه ورته اشاره وکړه بر فرشته چا ودا هغه اومده دې لا نیو تو نو وکړه چې ها دې اوتلا سلام سلام نو اته فارشیخ پر یو چې ابې کې کینول خپل چابر کې یو انسان بل راوځه نه راوځه پتہ موجوده خبره ده نو سره وینځه لاشي میکي پتہ موجوده خبره پرې باندې بس الله رسول پیه زمو په ایمان چن کی الله او د الله رسول بیان ویل شي کلا او ته نو یذ په 200 موقعس پکې نه بیا یو لښ کسان راوځه نوکہ انهم يتناقلون علیه تو یہ جوڑی ہمارا وہ تھی کہ نو چھو سے قسم نو دقت حالت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نو بیا با ملائکی و توے چلو وزنتہ بہ امتیھی لرجاہا تاٹو مت و سراو تاڑا ٹولو مت ہمم پی دیتے نہیں بدايه حالت نبوت نفس کی موضوع نبی السلام یہ ما رقم میں کنه د یو باطینی قوت ده عادته کارشه درځي ولما د دې دا کوڅه بیان کي د برنګواي فصل کې دا روحاني باطینی قوت والا زورونه ګترا طاقت کوي چې پېګمبېر علي سلام پههم د خپل قوت رو رو رو, رو, رو اشاره ميلوي له چېاريخ وهې کیږي د وتلایي چې دویونه چی راسي دا نور نه ډېر لکه د بشړ راهب خبري شوی له دارنګه دا ډیره خبره به شي یو پرېش خبري مشهور وي نو د نبی صلی الله علیه و سلم نبوت چې نبی صلی الله علیه هم دغه خبره باندې بیا د نبوت اعتراف نبی صلی د 40 سالو شو سلवेतوقال نو د کې نبی صلی الله علیه و سلم تنبوهت مېلو شي نبوت نبی صلی الله او دربوت ابتداء یګډم د وښنه نشو نه شو چې چا دې څان بلکې شروع د خوخو خوګونو خو نه شو خوخو خوګونو شروعږي ځکه د غیبی امور خبرو انکشاف د ځکه کیږي نه د دې دوا سری دې ځایه اراتوی مسجیله هغه څه او دیم ادنا توین زېرا اگر یې صادقه بیش نه خوګنه دا د پټو خبرو معلومات د دې د بیان کېږي الله علم او الله د غیب معلومات نه انسان څنګه خبرې دی شي خو پیغمبر دا وحي کوي آیا پیغمبر دا یا انسان دا وا د حکو څخه خو موږ نو او چې تعبیر واره به په دې کې معلومات سره کوي داسې خبره ده دا تاسو یې پیژئ دا غیب د انکشاف او معلومات دا د رسول مطابق د نه مخکې نبی الله صلی الله علیه و سلم تا خو به شروع الله تعالی عنہ صحابي او انبياله وسلم تا اول خوبونه خود شروع شي تر دي په چې دا رښتينه خوبونه د بي د سره د نو په دې ضرورت نه شي او بیا د بي داري حالت کې ورته و هي مشوره ډو خوب نه شي او د انبياله وسلم دا خوبونه شي کنه دا و هي و شي رښتينه او د نبي عليه صلوات و سلام موطالعه د خوبونه موطالعه بخاري شریف راځي ام المؤمنين عائشه رضي د نبي عليه سلام د بدل وقت در وقت شروعاتو تذکر کری او روایت کی دبو خانیش شریف حالات ذکر کری سر را دے چون مومین آشه سری قرلی نبی علیہ السلام سر را نکا شوئے دا نو دا خدیجت القبرار وفات نا بات شوئے او دا شپاگو کالو را اومالی جنو سر را نکا کی او سکنیسو شوئے مدینہ کی خون نکا واکر واکر را. واکر او دا در کون مرجنی ہے دے دا د وقت دا حال یدلیک په دې نه خدا چې د دې حالات په اساس کې د نورو سوال کرامو نے مشران خپلې په سر هغه او یا دغه چې نبی عليه السلام د خپل رسو د خپل حالاتي مداغې په دې وبدل تنه نشته خو د نبی عليه السلام غته څوک کړی او یا مشران صحابو نه حالات وې دې نو په قریشه د روایت دو المؤمنین دی راځي نبی عليه السلام تاخوګو لا یرا رؤیا الا جهاد مصر فلک الصبح و نبی عليه که خوګونه وردلګنه نو تاسو بریشته او تاسو بریشته ده که چې دا صباح رڼا روتي ده که چې رښتینې خوګونه وبس چې دې دا صباحه ښکارا کې ده دا رښتینې مخېږي نو در خوګونه رسول صلی الله علیه وسلام شفت می عاشق चले ده یعنی نبوت ملو شي د قوتنا نل شو ده شطب ناش او رښتینی خوګنه او دا حدیث ورای دا اسلام فرمایي لم یفتا من النبوته الا المبشرات دبوت تعالی فرمایا ختم عطا نو دنو بوتنا اسمی عبادت کی مباشرات کو کو گنہ اس میں حال وقت یومۃ اللہ کو کو گنہ ہے مدد کو من دربوته یوم جسد, يوم جسد او یا بالا حدیث بخاری شریف الی علیہ السلام فرمائی ہے ہر رؤیت صالحہ المسلم أوطر خو خو با نيك او کر له و يخحو نبہ نیک مسلمان سڑینی او یا برتے متعلق لی ذا دنيء كالمسلمن سري نخالمه خونا بين يا بذا تبارك خونا لدرجي نذا خونا لشيخونا ذا ومدة الله فاضل فغير الاسلام تشكم يا اشداد تلك الاوهاد يوه حديث راجي البخاري من 46 جزء من النبوه ذا خونا ذا النبوة فخصلو يختم ايش فخصلو دنو بوت دورانه دیرشګار دا دیرشګار چې کفرما څه دل لري دیرشګار دا زمانه د نبوت او په دې دیرشګالو ته شپګنيا شکوګو نه دل نو چې تاسو وته پتو کې شپښ پښ پښ پرنیاشته سال تقسیم کې نه دا ده شپګل څلور وخت نه شې په دې طریقه باندې برحال مداد شپګنياشي نبی علی اصقات و سلام دا کې ده نو بوت مليو شې د چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم عمر وې هغه راته راته را تک شروع داو له یو نبی له اسلام باندې سره کوم کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمر 30 سال او شپږ میاشتې لا شو مې خدمت درول په حساب سره څو کوم دولت سره دې پاتې نه او څو کوم زیاتره دياري کړي شته داکټر طاشوی نو پغارې هراته نو شپږ میاشتې 30 سال شپږ میاشتې او دولت د قری صاحب صلی الله علیه وسلم مردو مش یعنی 40 سال 6 ما او 12 دین بغار کرا کې او شمس صاحب یو سیرت والے صاحب کي ښکله وي عمر د نبی علیہ السلام 39 سال 3 ما او 20 مېشه شمسي عمر کې د ورځو فرق دی دا رحته ټول یو سیرت کتاب نغدا ایشاب لهوله دغاکه الله بر عزت بیا نبی علیہ الصلوۃ د جبرئیل علیہ السلام په ذریو در وخت نه یی دا تران چې وښی نو تقریبا شپږ شهر وتا د او دا خپل نبی له سلام یعنی نو بوا دا ټیم ورکړی او د ربیول اول کې سابو کې داته نو رمضان پورې سومیا شي شوی شپږیا نو شپږیا شي د تیر شهر راه نو پر رمضان کې پیغمبر اسلام او له ورس اقرا بسم ربک او د رمضان ورځ تاریخ سره نو د نبی علیہ السلام د نبوت رس خود د پیر پوره اتفاقی ده حدیث نماړو دا د پیر لږ او د رمضان میاشه او دا میراجی صاحب او دا Augustus میاشه البته رمضان شه مې نو د سیوه له تاریخ دا پال مطابق سو کوئی 3 صفر رمضان سو کوئی 21 رمضان ده سو کوئی 21 سو کوئی 29 رمضان ده په دې باندې جروا د کی نبی علیہ السلام فرمایو اون ذلت تورات ل 60 من رمضان تورات قران اجر شو چې رمضان شپږ ورځې وته وې ان شاء الله تی بات من رمضان بیا ورځي وته وې و اون زبور ل 19 خلد من رمضان حتہ ورځي بعد زبور و اون ذلت قران ل 40 من رمزان سړی ورځي وته سړی ورځي وږي چې سړی ورځي و سبا م پوزیشن ہے اشارہ پچیسویں رات نو بہرحال 6 تاریخ کے حوالے تو حدیث سے شروع ہوئی نو تقریبا نبی وسلم دا اولے وقت دے طرح ہجرت مغارہ حرا کی دی گئی دی امین داغے او جدی دی امین نبی علیہ السلام تعالی علیہ روڑے دا یقین اللہ دیر ملي د خوشکسمته دیر ملي د سعادت او الله رب العزه خدای خبر چې د سمدرون رزیات می فرمایي په انسانيت باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وي او الله په قران دی فرمایي د پیغمبر بارککان شما رسولنا ک الا رحمت للعالمین پیغمبر مونږ ته ټول عالمین لپاره رحمت جوړ کړي کینن لمخلوق د نبی عليه الصلاه والسلام الله نوې راغلي به د مخلوق دانسانيت صحاله دेंडा کی قران خاص طور مومنان صورت ہے اور عمران کی تذکرہ اللہ لقد من الله علی المؤمنین اس واسطے تیم رسول من خود اللہ ڈرنے احسان کو پر مومنان میں پیغمبر پر کرولی اور یہ حدیث رازی دا دارمی شریف اور مسند دا ابن ابی شیبہ شی نبی علیہ السلام فرمائیں انما انا رحمت محداۃ زوری تعثر قرض اللہ نہ تعرفنا یہ توحہ کرش رحمت میں اللہ کربتا سوال تحفہ یہ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 غارة حرات جبرية من سنگراغلو حالاتو كثيات سلو داغينة باتسو من شاء الله غبابيا راروان كلا سوايك قلو هذا استغفر الله ولكون ورساة